Супервулкани Одна із грізних природних стихій – супервулкани. Головна їхня особливість – величезний підземний резервуар, заповнений магмою і розпеченою гірською породою, що перебувають під найсильнішим тиском. Супервулкани не схожі на звичайні конусоподібні вогненні гори із жерлом у середині. Це великі території земної кори під якою пульсує магма. На їхній території можуть розташовуватися кілька звичайних вулканів, які іноді вивержуються. Та це схоже на нешкідливе випускання пари з казана. Півстоліття тому про існування супервулканів нічого не знали. Але, на відміну від сучасних, стародавні вулкани – це не гори з кратером, а гігантські западини діаметром 60-70 км помітні тільки на знімках із космосу. Таких сплячих монстрів на Землі небагато. Щоб вони утворилися, мають збігтися як мінімум два рідкісні чинники. Відносно невелика товща земної кори і дуже потужні джерела підземного тепла. Останнє колосальне виверження супервулкана сталося близько 75 тисяч років тому в районі сучасного озера Тобе на острові Суматра, Індонезія. Тоді тисячі кубічних кілометрів попелу потрапили в атмосферу, і сонячні промені не могли пробити його товщу. Сталося зниження температури. Разом із попелом з кратера було викинуто до 3 мільярдів тонн сірчистого ангідриду. У результаті, протягом 6 років на землю лилися кислотні дощі. Поки що знайдено не всі супервулкани, що існують на планеті. Один із найбільших розташований у Єлоустоунському парку США. Його виявили з космосу. Останнє виверження цього чудовиська сталося 640 тисяч років тому. Сьогодні підземелля вулкана заповнюється магмою. Проте для паніки немає підстав, оскільки більшість експертів стверджують, що виверження станеться в далекому майбутньому, а можливо цей вулкан уже не виявить активності. Єлоу розташовується над зоною, де гаряча розплавлена речовина мантії рухається в бік поверхні. Западина або кальдера розміром близько 55 на 72 кілометри розташована в північно-західному кутку штату Вайомінг, у якому лежить більша частина цього парку. Під час виверження супервулкана його верхня частина просто провалюється в гігантську порожнину в надрах. З якої вийшла магма, залишається просто западина в землі, яку називають кальдерою. Чи знаєте ви, що кілька років тому в Єлоустоуні одночасно відкрилися кілька нових гейзерів із гарячою водою. Туроператори відразу стали рекламувати цей феномен. Проте вчені сейсмологи вважають, що саме так супервулкан почав виявляти свою активність.